Tér idő A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. 1921. augusztus 28-án a francia Kismihály vezette fegyveres csoport ákfalvánál visszaverte a Sopron felé igyekvő osztrák csendőröket. Ezzel az összecsapással kezdetét vette a másfél hónapig tartó nyugat-magyarországi felkelés. Ausztria már 1918 novemberében bejelentette igényét nyugat-magyarországra. Ezt a Szent Zsermeni békében meg is kapta, viszont a terület felett az ellenőrzést nem tudta átvenni. A magyar kormány addig húzta az átadás idejét, amíg tudta de amikor a szerbek az Antalt nyomására kiirítették Baranya Magyarországnak hagyott részét, a magyar hatóságok sem tettek mást, kénytelenek voltak kivonulni Nyugat-Magyarország osztrákoknak juttatott területéről. Úgy tűnt, csak a csoda segíthet. Ez a csoda Sopron és környéke, valamint pár Pinkamenti falu esetében be is következett, köszönhetően többek közt a nyugat-magyarországi felkelőknek. A téridő mai adásában folytatjuk a Nyugat-Magyarország első világháború utáni sorsáról folytatott beszélgetésünket a Botlik József történésszel. Köszöntöm Önöket, Hatos Gyula vagyok. 1919. szeptember 10-én aláírák Szent Zselmenben az Ausztriával az ügyösszes hatalmak a vékeszerződést, ami nyugat-magyarországi területeket gyakorlatilag Ausztriának ítéli oda. Milyen intézkedéseket tesz Ausztria, hogy ezt a területet megszerezze? Mit tud tenni ebben az esetben? Na most Ausztria megkapja 4350 valahány négyzet kilométer területet, benne van Sopron és környéke is. Tehát tulajdonképpen ez a terület, ez többségében valóban német, és a lakosságból ekkor körülbelül Sopronnal együttvéve, körülbelül 80 ezer magyar a körülbelül 300 ezerből. Tulajdonképpen nagyon sok minden keveredik az adatokban, hiszen van, aki a 910-es népszámolás veszi figyelembe, aztán a 920 utolsó magyar, aztán meg a 923-as osztrák első népszámlálás, Tehát itt teljes a kavarodás, azért nem, azért nem tudok pontos adatokat mondani. Na most az a lényeg, hogy Ausztria katonailag gyenge, Bécs éhezik, nagyon rossz a gazdasági. A viszonyok és Vörösnek is mondják Bécset, tehát nagyon érdekes, hogy Vörös-Bécs, és az is tény, hogy ennek a területnek a lakossága igazából nem is akar Ausztriához tartozni. Na most benne van a népszavazás igénye, de Ausztria nem meri megkockáztatni a népszavazást, mert nagyon jól tudja, hogy ennek a területnek a németség is Magyarországhoz szeretne tartozni, hiszen itt már 1920 20 ban már, Triani diktátum már kezd egy rendeződni, egy ország, ugye, tehát a Triani Magyarország már kezd talpra állni, ugye megvan a 920 március elsőn a kormányzó választás, stb. tehát az ország már kezd konszolidálódni a Triani Magyarország, és tulajdonképpen Bécs meg teljesen bizonytalan, sztrájkok vannak, tüntetések, élinség van, Ausztria próbál kiküldeni ilyen megbízottakat, hogy gyűjtsenek élelmiszert és vigyének élelmiszer ellátására. A Lajta-Szent Miklós környéki szénbányák, lignitbányák látják el Ausztriát fűtőanyaggal, tehát tulajdonképpen ezer szállal kötődik még Magyarországhoz, de ugyanakkor természetesen Bécsed is, és el is indulnak egy magyar-osztrák tárgyalások, és az az alapkérdés, hogy úgy indul hogy Ennek a béke által elcsatolt területnek, mert ezt már ugye a Szent Zsermi elcsatolta, hogy úgy indulnak a magyar osztrák tárgyalások, hogy ennek a területnek az egyharmada az Magyarországé maradt, tehát a két állam közötti tárgyalás. Tehát fölülírja egyfajta módon ugye a békeszerződést, és egyharmad Magyarország, Magyarországnál, marad, és akkor kétharmada Ausztriához nem mondja Magyarország, hogy hát, ahol a németek vannak többségben, hát az akkor legyen Ausztriáli, és akkor itt a magyar Sopron -meget, hogy a Sopron lakosság azért majdnem fele magyar, aztán utána a, a népszavazáskor meg még több, ugye, és a magyarokra szavaznak a ponhigtelek is, akik ugye német eredetőek, tehát ez tulajdonképpen innak egy tárgyalások, és gyakorlatilag itt a tárgyalásokon kialakul az úgynevezett soprani félkör, egy soproni formula. Ez egy nagyon fontos Előzmény, hogy ez már 920 vége, 21 elején már kialakul, de ez az úgynevezett Soproni formula, hogy azt mondjuk, hogy a többi területről mi lemondunk. Ausztrália van, de nekünk Sopron, és környéke kell, és egy nagyon érdekes dolog, hogy Ausztria ut ezek után már úgy viselkedik, hogy ha tulajdonképpen a Sopron nem tudja megszerezni, akkor gyakorlatilag nekem az egész kell. azt szemelték ki fővárosnak Sopront. Az elcsatolt területnek, amely még mindig vesztunk a hivatalos iratokba, és nem tudnak vele majd, amikor megkapják, de már előre a, a Burgenland-gezetszbe, az említett Burgenland-törvénybe, ami ma ugye korábbi, mint a Burgenland-tartomány valóságos megalakulása 922. január első napjával, abban a törvényben még gondokon meg előtten viták vannak, hogy most mit csináljanak ezzel a területtel. Tudni Burgenland, mint tartomány, soha közjogilag köztudatban nem létezett. És kezdve nem úgy gondolnak, hogy a déli területét azt hozzácsapják Stájerországhoz, az északi területét, az elcsatott nyugat-mörszegi résznek, tehát a soproni részeket, meg a mosoni részeket, az pedig Alsó-Ausztriához, négy erőszterejhez tartományhoz. És végül kialakul, hogy mégis maradjon ez egybe, és akkor így szervezik meg a Burgenland, mint a várak tartomány, hogy a lefordítom magyarra, Ausztria 9. tartományát magyar politika azért nem nyugszik bele abba, hogy elvesztheti ezeket a területeket. Milyen lépéseket tesz? Na most uh, itt kell beszélni egy nagyon fontos dologról. 1921 husvétja, negyedik Károly szerencsétlen első Pucskit élete, hogy visszatér a trónra, és ez nagyon bezavarta Nyugat-Magyarország sorsának az alakulásába, mert még mindig nem tudta birtokba venni Ausztriát. tehát katonai legegyszerűen gyenge volt. És tulajdonképpen negyedik Károly bejövetele után alakult meg, hetek alatt, hóna, néhány hónap alatt nyárra a kisantant. Tehát a cseszlovák-román délszláv szövetség a kisantant, sőt ebben majd negyediként be akarja benesolni Ausztriát. Tehát e, tulajdonképpen akkora a felháborodás a megmaradt Magyarországon Ausztria magatartása miatt, hogy Kecskemét környékén Héja Sivánék elkezdnek szervezni szabad csapatokat. Ebben vannak Elszakított területekről lévő volt katonák, meg tisztek is, tehát hadnagyok, főhadnagyok, tászlósok, tehát ez egy tiszti csoport is, elsősorban rongyos gátának nevezik magukat, de tulajdonképpen szabadcsapatosok. Elkezdik ezt szervezni. Na most közben megérkezik a békeszerződés végrehajtására és a terület átadására egy tábornoki bizottság, egy Antan tábornoki bizottság sopronba, amely kitűzi augusztus elejére, 6 hogy ezt a területet át kell adni Magyarországnak most már végleg mert a Magyarország tárgyalások, azok kudarcba fulladtak. Át kell adni a területet, ezt elhalasztják egészen augusztus végére, tehát nem lehet megvalósítani a terület átadást, és tulajdonképpen ekkor tör ki a nyugat-magyarországi felkelés, és ez a prónai és híjas megszervezi a csapatokat 3500 4000 vannak. Ebből körülbelül 1500 csak a harcoló katona, és tulajdonképpen, amikor kitől az első a felkelés, az első ágfalvi csatába Héja Sivánnak egy 40 fős csapata zavarja vissza azokat az osztrák csendőröket, katonasságot, aki vonult be, hogy Sopront elfoglalja, mert tehát birtokba vegy a területet. Tehát ez egy ütemterv szerint távonaki bizottságnak a tisztjei ugye, kimennek a járási székhelyekre, és egy ütemterv, hogy ekkor vonulnak be felsőre, az osztrák csapatok ekkor jönnek Sopronba, és tulajdonképpen kitör a nyugat felkelés, ahol egy 40 Fős csapata híjas hívának visszaveli az osztályokat. Most itt Nagyon fontos szerepe van még Ostenburg őrnagynak, aki a soproni csendőröknek a, csendőrök, a zászlajnak a parancsnoka, és tulajdonképpen ő a háttérből támogatja azért a felkelőket. Nagyon érdekes, hogy olyan azokat is találtam a levéltárű kutatásunkba, hogy a Sopronban székelő antat tábornok bizottság olasz tisztjei, gyógyszereket, adnak a felkelők sebesítjeinek az ellátására, ápolására. Tehát az olaszoknak egy olyan szimpátia van a magyar felkelőkkel szemben, I csodálatos dolgok vannak, tehát titokban. Tehát angolokat nem szeretik a franciát, meg még úgyse, hogy a francia tábornak is ott van sopronban, meg angol, meg olasz. Azt nem szeretik, de az olaszok például titokba támogatják a felkelőket. Átadnak az iratokat, hogy mit fog csinálni a tábornok e bizottsága ez, meg az történik. Ez egy nagyon érdekes vonás ennek a felkelésnek. Na most szeptember végén ez a. Felkerült, visszafoglalják gyakorlatilag a Lajta Szent Miklós környékén, ott van egy-két falu, azon kívül visszafoglalják az egészet. Tehát, hogyha ő 1500 ember visszafoglalja Nyugat-Magyarországot, akkor mi lett volna, hogyha, mit lehet volna kezdeni, ha nem nem szelekároljék a hadsereget, és azt mondják, hogy nemzetű önvédelem. De. Tehát Rionon után több mint egy évvel még mindig van keresnivalónk, ha van nemzeti ellenállás, és van nemzetű öntudat. Ez a nagy tanulság ennek a nyugat és ők hazafiak voltak. Ezer éves területet védtek, az igencsak gátlásson Ausztria ellen, aki ugye a volt szövetségesétől és vesztestársától még területet követel. Na most szeptember végére teljesen kivelik az ország csapatokat, a prónai a kérsék. kénytelen tárgyalóan szűzni, és ez az elég korábban a háttérhatalomban elég isten szerepet játszó olasztoretta már márki hozza össze tulajdonképpen a velencei tárgyalásokat október 11-13-án, ahol megegyeznek arról, hogy Sopronba népszavazás lesz. Még mielőtt ideig eljuttunk, beszélni arról, hogy a hivatalos politika, tehát a magyar kormány hogyan viszonyult a felkelőkhöz? Háttérből támogatta, de nyíltan nem támogathatta. Tehát nyíltan nem támogathatta, háttérből támogatta, ma most, amikor Gömbös leküldi Gömbös Gyulát, ugye akkor vezérkari századásra később miniszterelnök, ők a felkelők nem szeretik. Tehát egyszerűen Gömbösnek a a dolgait, hogy ott majd ő koordinálja, ugye összhang hozza ottan a felkelő csapatmózaltat, meg a politikát, ugye a nagy politikával, őt nem szeretik. Tehát őt gömböskéntelen visszamenni sopromból, és teljesen prónainak a kezében van az egész irányítás. Ő négy felkelő hadsereget szervező, ötödik a Hélyasiván és Mosom megyébe. Tehát tulajdonképpen teljesen ők uralják az egész területet. A velencei tárgyalásokon megegyezik, mondom, Toletta Márkinak, akinek volt egy kis lelkiismert furdalások. Magyarország elszakítása miatt, ő, hogy végül Ausztriához került, és, és tulajdonképpen ő veszi rá az országokat, hogy legyen egy népszavazás sopromba. Ez a rendszeri egyezménynek Igen. a lényege. De... Itt volt még egy fontos esemény, 1921. október 4-én felsőrön kikiáltják a lajtam prónai Mire Miért volt erre szükség? Na most a követ, visszafoglalják prónai az egész nyugat marasztai területet, mondom, egy-két település kivételével, és követelik, hogy a népek önrendelkezés alapján, hogyha ez már nem lehet Magyarország, akkor Ausztriás legyen, hiszen van Európában vannak olyan államok, amelyek kisebbek, vagy körülbelül ilyen kis országok lenne, és akkor azt mondják, hogy a népek öndeskő jogára hivatkozva, hogy kikiáltják a lajtabánság államot, október 4-én felső a királyi járásbíróságnak az elkéjéről, és gyakorlatilag elkezdenek államként működni, tehát postaszolgálatot terülnek, kormány kormányzó van, kormányzó tanács van, tehát tulajdonképpen elkezdenek egy mini államot kiépíteni. Kiáltvány a világ népeihez. A nemzetek önállósága elvének hangosztatásával diktált Trianoni béke, a megkérdezésünk és meghallgatásunk nélkül a legyőzött Ausztria kommunistáinak koncául akarja dobni ezer éves egyetértéssel kezünkben tartott területünket. Ezen erőszakolt átcsatolás ellenkezik a joggal és igazsággal, mert önrendelkezési jogunkat figyelmen kívül hagyja, mert a legyőzött érdekében sújt bennünket. Mélyen sérti nemzeti önérzetünket és történelmi hagyományainkat, amelyek évszázadokon át Ausztria gyűlöletében testvériségbe forrasztották a hazájukat egyformán szerető magyar, német és horvát polgártársainkat. A végből, hogy nyílt, igazságos és becsületes nemzetközi összeköttetéseket tarthassunk fenn, hogy a szabad népek kölcsönös érintkezésében az igazságuralmát és minden nemű nemzetközi kötelezettségek lelkiismeretes tiszteletben tartását biztosíthassuk és biztosítassuk, fegyvert fogtunk, s most egyetlen ellenség sincs ősi földünkön. Kivívott szabadságainkat megtartandó és biztosítandó, a Trianoni Békeokmány 27. cikkének első pontja értelmében kiürített területek és lakosainak függetlenségét, önállóságát és semlegességét kikiáltjuk, és a lajtabánságot megalakítjuk. Az államfő jogait a bán gyakorolja, akit az alkotmányozó gyűlés választ. A végrehajtó hatalmat a bán a hattagú kormányzó útján és felelőssége mellett gyakorolja. A bánság hivatalos nyelve a magyar, anyanyelvét azonban úgy a hivatalos, mint a magánéletben, minden polgár szabadon használhatja. A törvények, rendeletek magyar, német és horvát nyelven jelennek meg. Átmenetileg a magyar állam törvényei maradnak érvényben. A bánság minden polgára nemzetiségi, nyelvi, vallási különbségre való tekintet nélkül a törvények előtt teljesen egyenlő, s ugyanazon politikai és polgári jogok és kötelezettségek részesei. Ezen függetlenségi kiáltványban foglaltakat magunkra nézve kötelezőknek elfogadjuk, mind magunk megtartjuk, mind másokkal megtartatjuk, aláírásunkkal és pecsétünkkel ellátjuk. Kelt Felsőőrött 1921. évi október 4-én Lajtabánság alkotmányozó gyűlése Thank <laughs> you. hatására, a rajtabánság kikiáltása hatására, kénytelenek meghátrálnak az osztrákok, és kénytelenek leülni Magyarországgal tárgyalni Velencébe. Tehát a rajtabánság állam kikiáltása kényszeríti ki a velencei tárgyalásokat, ez a lényeg. Velencén miről tárgyalnak pontosan, és kik a tárgyalófele? Hát magyarok és osztrákok, Bánfi Miklós van, a Sober mások, tehát többen egy delegáció van, és tulajdonképpen Toretta márki, aki közvetít, mondom, hogy lelkésmert foglalásra van, amit be is van egy vacsorán Bánfi Miklósnak később. És a Soproni félkör már kialakult, és ekkor lesz valóban... Konkrétan, hogy tulajdonképpen mi van itt. Tehát Bánféj Miklós elkövetett egy-két hibát, többek között azt is, hogy például nem kért föl szakértőt, és nem fonta be a horvát nemzetiségű falvakat még soproni félkörbe, holott ők követelték, sőt, fegyvert kértek a magyar kormánytól, hogy ők Magyarországhoz akarnak tartozni. Tehát ez egy kapitális hibát követett el, hogy még legalább három-négy valót visszakaphattunk volna a soproni félkörrel, meg a népszavazással, de ő nem von be szakértőt. Bánfi sajnos ez a ősara, és ez nem érjük a javára, egyéb érdemei ellenére. Tehát azért mondom, hogy történt egy ilyen. Na most azon kívül Ausztria megígéri, vállalja, hogy a magyar tisztviselőket meg közalkanatot ott hagyja, vagy az állásukba hagyja, és kérem szépen, amikor Burlánat megalakul 22. január 2-án, akkor a velencei egyezén megsértve, Ausztria üldözik ki a magyar közalkanokat, tisztviselőket, papokoktól kezdve mindenkit tehát még papokat is. Tehát egyszer megszegye a Velenci jegyizményt, ugye elősor, elő, ez, ez sincs a történelem tan könyvekben Miért lenne? Tehát megállapotnak Velencében a magyarok és az osztrákok, hogy népszavazást tartanak Sopron és környékének kérdéséről. Hogy zajlik le ez a népszavazás? Ez december 14-16-án van, ugye kezdődik a, a Sopron környéki falvakba, aztán Sopronba. E, nagyon érdekes, hogy a Sopron dönti el valójában, mert a vidék az, az, az 40, 50% alatt van, itt meg viszont. Tulajdonképpen az arány olyan, hogy hát kétharmad részben Magyarországra szavaznak, egyharmad részben Ausztriára, de Sopronban a Ponhíhterek, akik már ugye második Géz a királytól Állpát kortolva őseik a legelső csoportjaik már akkortól kortól vannak, azok viszont hűségesek Magyarországhoz. És tulajdonképpen részben ő, ők a mérleg nyelve. Na most itt egy, egy csomó ilyen salangban meg, Különböző történészeknek a ferdítés, hogy csalás meg nagy csalás meg ilyenek. Na most Ausztrália történetírás szerint ilyen nagy csalásnak mondja a soproni népszavazást, holott nem az nemzetközi felügyelet alatt tényleg tisztán történt. Az valóban volt olyan, hogy beteget odavitték a soproni egyetemisták, az erdész egyetemisták. A beteget hordájon is úgy dobta bele a cédulát, ről ilyeneket is mondtak, hogy a holtak is szavaztak. Ez hazugság ilyen nem volt, de olyan volt, hogy a önkéntes egyetemisták a hordájon a beteg mondta, hogy akar szavazni Magyarország, és akkor hordágyonra vitték a szavazófülkéhez. Tehát ilyen is volt. Tehát, uh -huh. De mondom, egy csomó torzítás, de ezt az osztrák mind minden mai napig nagy csalásnak tekint, hogy elcsalták Sopront, és mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy az osztrák hivatalos dokumentumokban 1980-ig Burgenland hivatalos fővárosa annak ellenőről, hogy Kismartonba tették 26-ba Sopron. Tehát akkor mondtak le végleg, hogy tulajdonképpen sopron nem lesz Ausztriáé. Mm. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy egészen a 70-es évekig, 80 évek, hogy még sopron még a bivatok, akkor, akkor azt mondják, hogy most már nem lesz úgysefgó a sopron. Mm. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Még egy a Soproni népszavazáson. elnek elnök Lániban, ez Prága mellett van a maszarik elnöknek a nyaralója, ott köt az osztrákokkal egy egyezményt, az úgynevezett híres hírhet Láni egyezményt, amely Szerencsére aztán nem valósul meg, amely bezárta volna Magyarország körül a kisattantot, tehát Ausztriával is egy olyan szerződést, mint a csehszlovák, cseh tehát románokkal és a Dénszláv királysággal, tehát ezt szintén a csehek hozzák össze, hogy tulajdonképpen bezáruljon Magyarország körül a kisattant gyűrű, de aztán végül ez nem jön be, mert, nem jön be, mert a helyzet normalizálódik tehát Sopron kérdemli a leghűségesebb város címet ezzel a népszavazással, de van egy másik terület is, ami később nem sokára visszatér. Ennek mi volt a sorsa, hogyan alakult? Prónaéknak le, prónait leszerelték, meg a Prónai hadseregét. Ugye a Lajta menti válság egy hónapig. Egy lett. hónapig, a november 4. ig áll, nem lajta menti hanem a lajta válság, amelyik három nyelvű hivatalosan, tehát eh, magyar német, eh, Horvát nevű, eh, dokumentumok úgy vannak, és tehát, tulajdonképpen eh, prónaiknak ugye föl kell adni Magyarországnak, tehát akkor bevonnak, tehát megvan a területátadás és január 1-én alakul meg hivatalosan Burgárnát. Na most 922-ben, és se ismert, van egy prónai vezetésével egy második nyugat-magyarországi felkészségkísérlet 1922. júliusában, amelyet megpróbál akadályozni a magyar kormány nemzetközi visszajököt, tehát akkor már virágzik a kisantant, ugye, 22-ben már virágzik Igen. a kisantant, amit ugye sikerült összehozni 4. Károlynak az első visszajövetelével 921 nyarán a Magyarországgal szembeni ellenséges kisantantot. Betlen István kormány meg Hordé Miklós ugye egyszerűen Leszedik a vonatról a nyugat-magyarországi igyekvő felkelőket, de nem tudnak mindenkit összeszedni. Ugye meg Budapesten gyűjtő központjukban bezárják meg, stb. Tehát róla néztek másik felkelést. És Karácsfalván, a Szentgordhárt környékén van egy úgynevezett Karácsfalvi csata, ahol összecsapnak a osztrák területen már osztrák csendőrökkel. de most ennek olyan visszhangja lesz nemzetközileg, ennek a Karácsfai csatának pedig ott nem, serült, nem is voltak sebesültek minden, csak hát ugye a nagy sajtó visszhangja lett ennek. És ennek a hatására, 922. szeptemberében a Párizsi Békekonferencia az igényelt 23 magyar faluból, mert ugye megalakul a határ kijelölő bizottság, és akkor, a, akkor tulajdonképpen Magyarország benyújtotta az igényét, hogy 23 falut szeretne visszakérni. Ilyen is ilyen indokok miatt. Főleg felső őrt akarták felsőpuját, tehát a magyar raktatelepülését rakta akarták visszaszerezni, meg ő, őri szigetet, meg, meg alsóért, őrt, ugye szombathely szomszédságában, És tulajdonképpen azt nem kaptuk vissza, viszont... Tíz falot a Pinka folyó völgyében, akik, akik végig magyar hűs, Ezek a hűséges falvak, aztán őket is kitüntették, hogy ők a hűséges falvak. Ezeket most már összevonták, hogy Kisnarda, narda, most Narda, aztán Magyar keresztes, Német keresztes volt meg, meg ezek a települések. Tehát itt végig a Pinka folyó még azt is visszakaptuk. Tehát tulajdonképpen a prónai felkelésnek, a nyugatmesszi felkelésnek, a lajtabánsak ki kiáltásának, és a pinkaföldi falvak vissza, az, hogy visszakaptuk, tehát a második felkelés kapcsán, gyakorlatilag 374 kilométert szerzett vissza Magyarország a két felkelés kapcsán, meg a népszavazással 374 kilométert, egy sopront és 18 falut. Úgy hiszem ez, ez a nemzeti ellenállásnak, úgy hiszem erre nagyon büszkék lehetünk is, és ez jó lenne, hogyha a az esetben benne lenne a magyar történetlen könyvekben. A mai adásunkban Nyugat-Magyarország első világháború utáni sorsáról beszélgettünk Botlik József történésszel. Mostani adásunkat a Kossuthadón 23 óra 36 perctől ismét meghallgathatják. Korábbi adásainkat a Mediaclick.hu oldalon találják meg. Köszönöm a figyelmüket, Hatos hallották.